114-115-116 117 perc Fogalmam sincs, hogy lehet -e tanulni a humor, de azt tudom, hogy számomra a cirkuszban mindig a bohócok a legkérdésesebbek, mert vagy nagyon jók, vagy pedig teljesen kész vagyok tőlük, mert hogy soha nem értettem gyerekkorom óta, hogy Miért vicces az, hogyha valaki hasra esik? Miért vicces az, amikor valaki csúnyákat mond? Miért vicces az, amikor valaki mutogat? De nagyon jól értettem azt, hogy van másik, ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon széles az a kör, amit megmozgat egy bohóc az emberben, és nyilván mindenki másra reagál. Úgyhogy fogalmam nincs, hogy hogy kell bocokat képezni, és hogy lehet igényes bocokat képezni, de azért van itt Greifenstein János, aki az osztályfőnöke lesz azoknak, akik most majd elindulnak a felnőtt képzésben, a Barosimre Artista Képzőintézetben. Szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Ugye biztos, hogy nagyon sokan tudják, hogy a bohoz Doktorok Alapítvány művészeti vezetője volt, tehát ilyen is nagyon sokat nyilatkozott. De hát ugye azért ön. Gyakorló bohóc, ön színész, ön, rendező, workshopokat tart a világ különféle pontjain, Szlovákia, Csehország, Németország, rendkívül sok mindennel foglalkozik, és tanít, legfőképpen nagyon sokféle módon tanít. Hogy lehet bohócokat képezni, hogy lehet humorra tanítani valakit? A bohócokat kapcsolatban nagyon sokféle elképzelése van az embereknek, és még a szakmán belül is sokan sokféleképpen indulnak a bohóc felé, hogyha bohócokat akarnak képezni. Mi úgy döntöttünk, mihez Csabával, a kollégámmal, akivel az artista képzőben együtt dolgozunk, és együtt vezetjük az osztályt, hogy a bohócot abból az oldalból indítjuk el, hogy ez a színművészetnek az egyik válfaja. Azaz, ugyanolyan színpadi technikákat tanítunk nekik, mint amilyet tulajdonképpen bármely más színi iskolákban tanulnak az emberek, kiegészítve azokkal az elemekkel, amelyek a humor forrása felé indítanak el minket. Ez egy csomó minden lehet. Lehet dramaturgiai, lehet mozgásos, lehet metakommunikációs elem. Ezekkel foglalkozunk, ezek olyan humorforrások, amik bármely furán hangzik is, de taníthatóak és tanulhatóak. Ugye azt mondta, hogy a színészmesterség egy válfaja tulajdonképpen a bohottság, de nagyon nagy mértékben szükség van a pantomimre is, mert számomra a pantomimhez is rendkívül hasonlít, hiszen az egész cirkuszművészet, sokkal nemzetközép szakma, mint például a színházművészet, ahol azért a nyelvre nagyon jól lehet alapozni. Uh -huh. Itt lehetőleg olyan produkciókat kell létrehozni, amik nyelvfüggetlenek, vagy nagyon kevés szóval, nagyon kevés megtanulható szóval működnek. Ez igaz. Manapság már, hogyha egy külföldi bohóc eljön a Fővárosi Nagy Cirkuszba, vagy bármelyik utazó cirkuszunkba dolgozni, akkor vagy olyan nyelvet használ, halandzsát, valamit, vagy valamilyen nemzetközi, szoktuk mondani, ilyen matróz nyelvet beszél, amelyet mindenki ismer, mert ilyen alap, alapszavakat, hogy, hogy stop, vagy, vagy például go, ezeket mm -hmm. azért megértünk mindannyian. Ö, akkor, amikor ö, a képzésbe ezt beletesszük, akkor természetesen felértékelődik a testbeszéd. A pantomim nagyon erősen dolgozik a testbeszéddel. Ugyanakkor nálunk, minthogy mi amellett, hogy úgy tekintjük, hogy ez egy előadói ág, nagyon fontos eleme a munkánknak az, hogy mi az artista képzőben csináljuk ezt. Egy olyan akreditált képzésben vagyunk benne, amely szerves részét képezi az artista képzésnek. Tehát aki nálunk végez, Artista végzettséget kap bohóc szakágon. Ez azt jelenti, hogy egy csomó olyasmibe is belekóstolnak a hallgatóink, amelyeket egyébként más zsáner képviselői e, alkalmaznak, például zsonglőr, egyensúly, e, mindenféle ügyességszámok, még légtornába is belenéznek, akrobatikába. Nagyon izgalmas, érdekes dolog, bár nekem lett volna ilyen lehetőségem annak idején, hogy egy ilyen jól felszerelt és nagyszerű tanárokkal dolgozó intézményben tanuljak. Ez azt is jelenti egyébként, hogy kiszélesednek a lehetőségek, hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy a cirkuszművészet különféle válfajainak az alapjait is el tudják sajátítani. Nyilván mindenki alkatának, meg, meg hozzáállásának megfelelően, hogy mit szeretne csinálni. Lehetőségük nyílik arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen görbetükröt nyújtsanak magáról a cirkuszról is, ami azt gondolom, hogy minden szakmának nagyon hasznos a cirkuszművészet összes többi ágának. Másrészt pedig ki tudják küszöbölni azokat a sztenderteket, amiket a rossz értelemben vett hű, már megint egy bohott szám következik elvárások, tükröznek. Uh -huh. Üh, hát, amit mondott a, a bevezetőben, hogy ne vagy nagyszerűek a bohócok, vagy tényleg kutyaütőek. Én is ezt tapasztalom. Mi nagyon-nagyon figyeljük a szakmát. És azt látjuk, hogy kell a jó képzettség, kell az a fajta alap Amire aztán majd ezeket a standardeket, amelyeket mi is használunk nálunk, a standard kifejezés inkább arról szól, hogy, hogy egyfajta előadói panel, mm -hmm. mondjuk standard játéknak lehet nevezni, egy most tréfát, mm -hmm. abban általában van egy alma, egy gyerek, meg valaki, aki lő és hogy ebből mit csinál egy bohóc, az már koronként, országonként, bohóconként változhat. Ugyanakkor ezeknél a sztenderdeknél nagyon sok esetben fenyegeti a, az előadás módot a kiürülés, amikor már egyszer csak az árnyéka marad meg annak, ami valaha lehetett. Például... A bohoz furcsa járása, amelyik, mm. ö, hogy egy ilyen Monty Python-os ö, mondjak, a hülye járások minisztériumára hasonlít, valójában nem a pusztán csak azért néz ki úgy, mert, ha, mert hogy mi eldeformáljuk a mi járásunkat, mm. hanem egyszerűen azért, mert, és ezt ajánlom mindenkinek, vegyen fel mindenki egy kétszer akkora cipőt, mint amikor a lába, és aztán próbáljon benne menni tisztességesen. Pont úgy fog járni, ahogy egy bot. Igen, hát nyilván ezeket meg kell tanulni, hogy az ember direktessen hasra, és ne pedig azért, mert hogy abban a cipőben tényleg egyetlen egy lépést sem tud normálisan uh -huh. megtenni, ugye ez nyilván ja. egy technika. De szükség van arra, hogy az ember tudja, hogy mikor kell esni, hogy kell esni, mert az nézőtéren gyerekek ülnek, és én azt gondolom, hogy az, amit a bohóc mutat, hogy mi nevetséges és mi nem nevetséges. Az egy gyerek számára könnyen lehet nevetséges, ha valaki hasra esik, de csak akkor, hogyha az úgy esik hasra, hogy azonnal fölugrik, látjuk rajta, hogy nem történik semmi hogy ne az legyen a humorforrása, hogy valaki pofon vág egy másikat, csak úgy lárpurlár, lár purlár, mert lehet, hogy a gyerek azt mondja, hogy hát akkor miért nem bálkatom én is pistikért. Tök jó tréfa. Tökéletesen igaz, és nagyon vigyázunk arra, hogy ezt a fajta gyermek lélektani igazságot, ezt mi is tartsuk. Egy e, bizonyos életkorig a gyerekeknek nincs különbség a között, hogy igazi az, az erőszak, vagy csak idézőjeles. Ugyanakkor a bohóc mesterségnél érdemes tudni azt, hogy a humor forrása az egész addig marad humorforrás, amíg a szánalom nem kapcsol be. Uh -huh. Tehát ez nem csak a gyerekre igaz, amit az előbb mondott, egy hasraesés nem csak a gyerekeknél lehet ö, szánalomra méltó, vagy sajnálatra méltó esemény, vagy egy pofon, hanem a felnőtteknél is. Hogyha én látok hasraesni egy, mondjuk egy idős nénit az utcán, akkor valószínűleg nem az lesz az első, hogy nevetek. A bohocnak tehát meg kell teremtenie azt a világot a cirkuszban, vagy bárhol ahol fellép, amelyben a hasra esés előtt már kezet fogunk a közönséggel, és megegyezünk abban, hogy ami most történni fog, az tréfa. És hogyha ezt a közönséggel meg tudjuk értetni, akkor bármi történet, akkor bármi előfordulhat. É, nem, a, az, ezek az elemek, ezek a vizuális komédia mm -hmm. elemei, úgy szokták mondani, hogy slapstick elemek, mm -hmm. ez a, a Comedy de l'artéból eredesztethető ez a, ez a kifejezés. Ezek az elemek, ezek nagyon vicces elemek, és igazán jót lehet rajta nevetni. Nekem fura volt, ha jól csinálják, mm. hogyha ott van az idézőjel. Mm -hmm. Hát ha nem, akkor, akkor az szánalmas. Úgy is el lehet képzelni ezt az egészet, hogy én, én így is szoktam tanítani, hogy, hogy mintha hagymahélyak lennénk. Valahol legbelül ott van a személyiségünk, azon kívül egy csomó minden rárakódott dolog, ha megyünk kifelé, akkor a színészmesterségünk, a, a tudásunk, az eszközkészleti tudásunk, a bohóc mesterségünk, a karakterünk, hogyha a közönség azt látja, hogy a karakter esik hasra, akkor nincs baj. Ha a közönség azt látja, hogy a karakter kapott egy pofont, akkor nincs baj. Ha véletlenül azt látja, hogy három-négy a beljebb, uh -huh. a civil színész ütött meg egy civil színészt, azt Azt kezdtem mondani, hogy Önt is meglepte. A, az, hogy, hogy, hogy ilyen fajta működések léteznek, arra, arra kérdez rá? Igen, igen. Nagyon furcsa világ ez. Akkor, amikor a, a humort megpróbáljuk tanítani, akkor egyszer csak beleütközünk abba, hogy koronként változik. Azt mondhatnám, pillanatról pillanatra uh -huh. változik az, hogy mind fogunk nevetni. Hogyha megnézzük most azokat a, a ma már réginek tűnő 1970 az 70-es, 80-os felvételeket, amelyeket még lehet látni, akkor azt lehet látni, hogy mondjuk a melós megpróbál uh, tütükélni, piálni, uh -huh. jön a művezető, rajta kapja őt, és akkor ebből lesz valami tréfa. Ez egy igazi Nikulin tréfa, egy klasszikus uh -huh. orosz ö, tréfa, meg lehet nézni az interneten. Hát ma már ez nem létező tréfa. Uh -huh. ezen, ezen, e, talán elmosolyodunk, hogy kedves, bájos, uh -huh. de, de ez nem megy már. Nem nevetünk ki ö, ö, ma már olyan dolgokat, amelyeket mondjuk 100-200 évvel ezelőtt még hát kimondottan tárgyává tettek hát aztán arról nem, nem is beszélve, hogy a középkorban mi mindent tettek uh -huh. nevetségtárgyává. Ma már ebben a világunkban ö, nem magától értetődő, hogy a testi fogyatékosság az kinevetni való dolog lenne, ami ezelőtt 200 évvel még a te, teljesen magától uh -huh. értetődő volt. A társadalom kinevette a köreiből ezen, uh -huh. ezt a fajta ö, furaságot. Említette a Monty python most meg Nikolint említette. Nyilván minden nemzetnek megvan most függetlenül attól, hogy a korok is változnak, de a saját humora. Ugye például van, aki szereti a francia humort, van, aki az angol humort szereti jobban. Nyilván a bohoc mesterség, amelyik pont a humorra épít, azzal is számolnia kell, hogy ez nemzetközi szinten elfogadható legyen, tehát nagyon sok nemzet humorát kell ismerni ahhoz, hogy egy jó nemzetközi piacon is megálló számot létrehozzon. Ez olyannyira így van, hogy nekem egészen komoly élményem, a, a, még a pirosoros bolc kollégáimmal mentünk el egyszer, a trafóban játszottak egy előadást, egy beket előadás volt, két rövid egyfelvonásos, és Peter Brook rendezte. Nagyon kíváncsiak voltunk rá, mert az alkotói között ott volt két mesterünk. Két fantasztikus mester. És már vártuk, hogy vicces lesz, -e, és tényleg vicces volt. Mi nagyon jót nevettünk rajta, és a következő történt, mint hogy nekünk a mesterjeink készítették uh -huh. ezt, és tudjuk, értjük a, a, a, a humorukat. Az egyik brit a másik belga. Uh -huh. é, ott ültünk 300 ember között 15-en, hangosan nevettünk, és a többiek 285-en néztek ránk, hogy jaj, de furák vagytok, hiszen ez egy Peter Brook előadás, itt nézünk emberek, kapjatok már az agyamhoz, <gül> és azt éreztük, hogy jaj nekem, hiszen ők nem látják ebben a humart. Aha. Hogy tudják erre felkészíteni a diákokat? Mert ugye azt is mondta, hogy mindenkinek ki kell alakítani azt a karaktert, akinek a bőrébe belebújik, aztán végül majd a karakter fog működni. Ehhez az kell, hogy mindenkinek abban segítsenek, hogy az ő személyiségének megfelelő karakter tudjon kialakítani, különben nem lesz hiteles. Nem is tudunk ellenemenni. Hogyan lehetne? Ha visszatélek... hát azért látunk olyat a színészetben is, hogy valaki olyan szerepet játszik, ami egyáltalán nem illik hozzá, és mégis De még hát látjuk hogy, nem, de, de látjuk, hogy nem illik hozzá. Tehát már a mondatban benne volt. Én, azért szóval van, van a, a színészmesterségnek egy olyan, olyan széles palettája, amelyen az ember azért elkalandozhat onnan, ahol ő van. Én alapvetően egy született alacsony státuszú ember vagyok, egy, egy a loser, ahogy szokták mondani manapság. Engem annak idején szegény János néven ismert mindenki, amikor kezdtem a pályámat. Én tényleg egy, egy ilyen, ilyen fura, fura, alacsony státuszú vesztes figura voltam. De attól én még tudok magas státuszt játszani. Attól én még tudok nagy menőt játszani, attól én még tudok akár arisztokratikus, akár durvább, erőszakosabb karaktereket is játszani, mert meg lehet találni ezt. Ugyanakkor a Boholc mesterség hagyományaihoz hozzátartozik, hogy szinte átlátszó az összes hagymahely, azaz a karakterem belül nagyon jó azért látni azt, hogy mi van beljebb a belsőbb értegeken. Ha hozhatok egy példát, ami nem klasszikusan bohoz, de a mestereink közé számítjuk Cseplint. Akkor, amikor az ő személyiségét, a legmélyebb valóját nézzük, akkor, akkor azt látjuk, hogy őt valószínűleg érdekelte a kis ember. Tehát őt, mint civil, mm. mint Charles, őt, őt érdekelte, a, a, érdekelte a diktátor, aki, aki világuralomra tör. Érdekelte a, a, a vesztes, az elesett, mm -hmm. a szerencsétlen. Ez valószínűleg a civilényéből adódott. Aztán látjuk, hogy nagyon érdekelte őt a technika. Elképesztően jó technikával mm -hmm. dolgozott, nagyon jó időzítéseket, nagyon jó vágásokat mm -hmm. alkalmazott, nagyon jók a képkivágásai, a plányai. Mm -hmm. És aztán közben meg nagyon jó a külső héjon lévő karakter. Mm -hmm. Azaz az egész szinte átlátszó, minden működik. A képzésben nagyon kell vigyáznunk arra, és mi Csabával ebben is egymás tenyerébe tudtunk csapni, hogy ne egyformákat, ne egy bohóc szobrot próbáljunk meg megcsinálni, hanem mindenkiből olyat, amilyen ő. Ez egy felnőtt bohóc képzés, ugye ez nagyon fontos. Hány éves korig vagy, tehát egyáltalán létezik-e valamilyen határ, amire azt mondják, hogy hát eddig érdemes jelentkezni, mert hogy hál' Istennek a bohóc az pontosan az a része a cirkusznak, amit hát nyugdíj után, hogy a cirkuszban nem nagyon szoktak nyugdíjba menni az emberek, de hogy tényleg élete végéig tud művelni bárki, nem úgy, mint mondjuk egy artista, aki azért korhoz kötött. És ehhez nem is tudok mit hozzátenni, nincs felső életkori határ, de hogyan lehetne? Ezzel a, a cirkuszban egyrészt hagyományosan nem nagyon szokás mm -hmm. törődni, tehát ö, ö, általában, mint a szamurái, ó, állva fegyverrel a kezünkben pusztulunk el vala, <gül> valami manésban. <gül> ha bárki jelentkezhet, aki kedvet érez, húzzám. Igen, igen, bárki jelentkezhet, ugyanakkor a képzéssel kapcsolatban azért más a, a kívánalom, mm -hmm. mint a bohóca kapcsolatban. Mm -hmm. é, engem érdekel akár egy százéves bohóci, ső, Hú, de szeretnék látni. Ugyanakkor az nem érdekel, hogyha valakinek már annyira merev a gondolkodása, hogy nem képezhető. Mondom hanem felvételi, vagy felvételi beszélgetés legalább. Mi, mi játékos, tehát uh -huh. egy, egy tréningszerű, Felvételét fogunk csinálni, ahol olyan típusú gyakorlatokat végzünk együtt a, a, a felvételizőkkel, amelyekből mi láthatjuk, hogy ő mennyire képes rugalmasan, partnerként együtt működve, pozitívan gondolkodva, nem túlságosan kötödve a sikerhez és a kudarchoz felhőtlenül játszani. Hogyha valaki kedvet kap mondjuk, mert hallgat minket, vagy visszahallgatja majd az adást, akkor meddig jelentkezhet? Kitűztünk egy június 22-i dátumot, ami a felvételi időpontja, és azt hiszem két nappal előtte lévő 20-ai dátumot írtuk le a jelentkezési határidőnek, De Isten ürisz, hogy ezt valaki komolyan vegye. Még Hiszen, augusztusban is, van szó. Igen, <gül> és ez jól jön sokszor <gül> <gül> ha adminisztálni, hogy, hogy, hogy nem kell ezt annyira komolyan menni, tessék szíves lenni, érdeklődni, jönni, még augusztusra kitűztünk egy pótfelvételit is. Akár arra is gondolunk, hogyha valakinek mondjuk ö, csiklandozta az orrát valamelyik ö, színészképzés, egy színművészeti, és oda nem került be álmai iskolájába, szívből ajánljuk, nagyszerű képzést tudunk adni. Ugye ez négyfél éves képzés, azért mondjuk el annak, aki szeretne majd elköteleződni. Igen. Egyébként a Biak honlapján, ami nagyon egyszerű, mert biak.hu ott meg lehet találni minden feltételt, és hát csak annyit tudok még hozzátenni, hogy két remek osztályfőnökre lehet számítani, Grejfejsten Jánosra, illetve Méhes Csabára, mind a ketten osztályfőnökök, és hát ezek szerint a színészmesterség alapjaiból indulva egészen a bohott fogják elkísérni a tanítványokat. Igyekszünk, és, és a Haba pedig az, hogy mellesleg még az artista képzés is hozzátartozik, mert hogy ez a mellesleg, ez azt jelenti, hogy nagyjából az a főszak. <gül> Köszönöm szépen, hogy itt volt. Greifesten János, aki az egyik főnöke lesz az új, majd szeptemberben elinduló és június végéig, illetve majd augusztusban a a pótfelvételin lehet lejelentkezni a felnőtt bohóc képzésre. És a mi beszélgetésünk pedig annak a rovatnak az első beszélgetése volt, amit minden második csütörtökön itt a 117 percben majd hallhatnak, ami a cirkuszművészetről fog szólni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, is.